Apa mana? Apa Ayam jadi ter? This This in. alam am alam oghnika alam oghnika an hadha kalam fasun ma minhatun inallahi min wa ni'matun minallahi saqa wa saha amin الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyadhan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Asyadhan anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Kita masih dalam lanjutan dari bab Yuridu na'yibadilu kalamallah Wa innahu Muhammad SAW, wahai Nabi huwa bil hazl Ini juga termasuk dari Bab yang sebelumnya Yang Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Sebagai bentuk bantahan terhadap alul bidak. Muqtazila, jahmiyah dan yang semisal dengan mereka. Ini juga hadis yang sekarang telah kita dengar bersama. Hadis birakam sabah al barbami ala barbami'a wa salasawat is'in. 7493. Qala ala iman al-bukhara wa ta'ala hadisana Abdullah ibn Muhammad. Tasan Abdurrazzaq akhbarana Ma'mar an Hammam anna Abi Hurairah anhu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala Wainama ayyubu alayhisalam yaktasilu uryanan kharra alayhi rizlun min dahabin rasulullah saw menuturkan tatkala ayub dekat-dekat ayub pada salam yani nabi ayub ia getas silu mandi dalam keadaan orian yani apa telanjang kharrah aleh tiba-tiba jatuh pada beliau ayub dari silu kaki apa kaki belalang min dahap dari emas. Wajah Allah Yaksi fi sawbih. Apa nama Yaksi? Hah? Apa? Apa? Masukkan, kantongi di pakaiannya. Fanadahu Rabbu. Ini syaitnya banadahu rabbuhu ini syahidnya, maka Allah memanggil Ayub memanggil dengan apa? dengan suara dengan kalam telah lewat bahwasanya kalamnya Allah adalah yisma bisautin wa harfin, didengar dengan suara dan dengan huruf Fanada hu Rabbuka lam memanggil Ayub Fanada hu Rabbu ini yani Rabb-nya ini Rabb-nya ini ya Rabb fa'il Ya Ayub alam akun agnai <Sanadahu> tukaan <Sanadahu> ammataroh Alam akun tidak aku tidakkah aku telah mencukupi kamu dari apa yang telah kau lihat Kala wala maka Allah maka berkata pala ya rabbi Pala menanya panam Walakin lagi nabi an barakatika kan tapi lagi nabi atnya apa tidak ada cukupnya bagiku dari barokah kepada saya nanti saya minta tambahan barokah Lagi nabi an barakatika Maknanya senantiasa butuh. Maknanya Ayub alaihissalam senantiasa butuh barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Penetapan dari hadis ini adalah fanada hu rabbu. Ditetangkan dalam bab ini penetapan bahwasanya Allah memiliki nida panggilan. Panggilan dengan suara. Yang didengar biharfin wa sautin. Sebagaimana yang telah lewat dari. Pembahasan masalah ini. Lain dengan alul bidah, Mereka mengingkari tentang kalamnya Allah. Ya kan. Kalamnya adalah kalam yang. Kalam nafsani. Eh hey Muhammad. Berarti kan. Kalam nafsi. Dan yang. Terkait dengan Al-Quran dan semisal ini Ibarat dari kalamnya Allah Ini kalamnya Al-Dulwida as saira dan yang lainnya Dan kemudian telah disebut oleh Syekh bin Bas bahasanya Pembahasannya mereka So'bun wa muta'ibun yu'zi Menyakitkan Mencapekkan Menyulitkan Ini pembahasannya Tentang kalamnya Allah Ta'ala Pada dasarnya Gampang, gambel yang tapi dipersulit diperumit oleh alul beda. Lihat kita di sini telah melihat apa yang dilakukan Imam Bukhari. Tidak panjang lebar membicarakannya. Langsung datangkan hadis, tentangkan Al-Quran ayat terkait dengan kelamnya Allah Taala. Tidak dijelaskan dengan penjelasan yang bulat, yang rumit. Hadis dibawakan. Ayat dibawakan cukup. Ya kan? Kenapa dijelaskan panjang lebar lalu lelem Karena sudah dibutuhkan, karena kan banyaknya ulama tadi yang mereka bikin rumit, bikin rumit tentang masalah masalah ini. eh, Kok tidur kamu? Tidur sana, belakang sana. Berkata Sayyid Ben Bas rahimallahu taala sarah, "Wa dza fihi qauluhu ya ayyub" Ayyunadihi Yunadihi. Wadafihi dalam hadis ini perkataannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ayub. Ya, kan? ya Rasulullah menceritakan tentang perkataannya Allah Taala. Bahasanya Allah memanggil Ayub ya Ayub Yunadihi. Rasulullah menceritakan kepada kita tentang perkataan Allah ketika memanggil Ayub. Inilah yang dikatakan dalam kalamnya adalah terkait dengan masih Allah. Ini ahadul kalam. Ahadul qawl. Terkait dengan waktu. Dan dengan siapa Allah berbicara? Ini adalah sifat apa? Sifat fi'liyah. Asal kalam, al-kul adalah sifat dahatiyah bagi Allah Ta'ala Adapun sifat filianya Allah terkait dengan masalah kalam dan kol Terkait dengan masyia, masyia Maka di sini dikatakan Wadafiqolu yayyub yunadihi Yenisa bin Bahad menjelaskan Yunadihi Allah memanggil ayyub Ya ayyub alam ugnika anhadah Nas hadisnya Alam akun agenai tukah Tapi dijelaskan oleh beliau Alam Ya ayub alam Alam ugenika. ugeni kah Ugeni Kalau agenai tu fil mati Kalamun khosun Kalam yang khusus Mana bersama Nabi yang khusus kalam khusus maksudnya adalah lafad yang khusus Wahai ayub bukankah aku telah mencukupi kamu dan apa yang telah kau lihat ini ini kalam khusus lafad yang khusus dan ayub mendengarnya Ayuh mendengarkan kalamnya Allah Taala langsung. Tanpa perantara. Saya akan jelaskan insyaallah berikut ini. Faqala bala walakin la ginalli an barakatika. Maka berkata Ayub. Bala ya enam. Dan akan tapi tidaklah la ginali artinya apa? Aku enggak pernah. Enggak putus nenek saya putu. Mana lagi nalia adalah senantiasa aku butuh. An barakati kah? Jadi senantiasa aku butuh kepada barokahmu. Enggak cukup-cukup aku dari butuh dari barakah yang datang dari engkau ya Allah. Lianna inzal hadzal khair minal barakah. Karena diturunkannya kebaikan tadi khair yakni tadi rizlu jarot kakinya belalang berupa dari emas berupa emas ini adalah termasuk dari kebaikan dan termasuk barokah waqad anzal ala min jaradin min dahabin Allah telah menurunkan kepada ayub ini kaki kakinya belalang berupa emas fadha min barakatillahi subhanahu wa ta'ala termasuk barakatnya Allah subhanahu wa ta'ala walaizahkan ayahsu yahsu minhu ayyub yang ini dikantongi diambil ya kan dipahami bahwa ini ada rezeki li'anau minhatun pemberi pemberian minallahi wa ni'matin minallahi Pemberian dan nikmat-nikmat dari Allah Taala sakoha ilaihi Allah yang membawakannya, menggiringnya. Kepada Ayub wa min barakatih subhanahu wa ta'ala dan termasuk dari barokah-barokahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi nalian barakatika. Maknanya saya nanti ada foto Ya kan, nggak ada intinya henti aku butuh dari barakamu. maafum inilah yang harus kita syukuri berkat dalam masalah kebaikan. Kita selesai minta tambah, minta tambahan dari kebaikan yang telah sampai kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala Idza yassara Allah lil abdi min al kasbi al halal. Allah Allah mempermudah. Yassara memberikan kemudahan. Allah Allah memberikan kemudahan bagi seorang hamba berupa hasil al halal yang halal, warizq dan rezeki yang halal, la haraja fi akhdhihi, ada kesempitan, enggak ada dosa dalam mengambilnya. Wajam'i dan mengumpulkannya. Wal infaki minudan menginfak, membelanjakan dari rezeki tersebut. Wal ihsan minudan, berbuat ihsan, berbuat kebaikan dengan harta, dengan kebaikan tadi dan rezeki tadi. Dari tersebut, ilan nas kepada manusia. Makanya kita senang-senang butuh. Dari Berbarokahnya Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tadi la haraja fi akhdhihi wa jam'ihi. Bolehnifaki minhu wa ihsani minhu ilannas. Enggak ada dosa, enggak ada kesempitan dalam mengambil apa yang Allah berikan kemudian bagi seorang hamba berupa rezeki yang halal, usaha yang halal, dikumpulkannya, dibelanjakannya, di infakan, ihsan, berbuat baik kepada manusia dengan apa yang tadang dari Allah tadi itu kepada manusia ini antara beberapa faedah yang dikandung oleh hadis tadi di atas wafi'i jawazul ikhtisal urianan juga ada faedah yang lain jawazul ikhtisal mandi telanjang itu dibolehkan ya kan? sebagian ikhwah dulu yang kita jumpai di Sumatera, daerah Sumatera di sana ada namanya kain basahan. Nah, mandi itu biasanya pakai sarung khusus kain basahan, ya kan? Mereka memahami bahwasannya mandi telanjang itu nggak boleh atau hukumnya minimal perkara yang tercela, sehingga di kamar-kamar mandi di sana itu disediakan kain basahan, sarung dan semisalnya, dan. Di sini sebagai jawaban atas mungkin sekali yang ada sama sebagian ekwa ini dibolehkan dengan landasan apa yang terkait dalam perbattanya Ayub di sini ikrar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penetapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diingkari apa yang dilakukan oleh Ayub pada salam tapi dengan syarat, ya kan di tempat yang tertutup. Fa'in Ayub ba alaih salam ikhtasalah orianan. Maksudnya Ayub alaih salam mandi dalam keadaan telanjang. Wa kata Musa alaih salam yang kita salah urihanan. Sama saja ayat ini apa? Musa alaih salam mandi dalam keadaan telanjang. Wa kata kanan Nabi Yuna sallallahu alaih salam yatajar radu. Yatajar radu yang ini, menanggalkan pakaiannya. Melepaskan pakaiannya. Nabi kita sallallahu alaih salam dulu melepaskan pakaiannya. Waya kita silu dan mandi ma'ahli bersama keluarganya. Tanpa pakaian Fala baksa bidhalika fil mahal al-mastur An'a'yunin nas Fala baksa tidak ada enggak mengapa Perbotan tersebut Mandi dalam kantelan dalam tidak di Fil mahal tempat yang tertutup Dari pandangan manusia Perhatikan itu Fi hamamihi Hamam di mandi Di tempat kamar mandinya Fi mugtasalihi Fi mo di tempat mandinya. Fi mahalin mas turin lahu, masruun lahu ayat ajar min siap. Fi hataya di tempat yang tertutup. Masruk disyaratkan bagi dia menanggalkan pakeh dari pakaiannya supaya dia bisa mandi. Walidah tajar roda ayyubu alaih salam alaih sattu wassalam wakada musa alaih salam wakada nabi yuna alaih sattu wassalam ini karena kan ini karena hubungnya boleh ini tajar roda tajar roda ini apa melepaskan pakaiannya siapa ayyubu alaih salam demikian juga musa alaih salam demikian juga nabi kita alaih sattu wassalam Mahbun, maka itu sebagai aneh yang pernah kita jumpai dulu tahun 90an berapa tahun 2000an dan semisalnya banyak dia kawan-kawan di daerah rio dan semisalnya itu kamar-kamar mereka disiapkan apa? Kain basahan untuk mandi. Berpanduk, raso-raso semisalnya. Dan ini adalah gawat. Mereka berdalil dengan innallaha hakku ayastahyama minhu. Sunyi Allah lebih berhak untuk di ambil malu darinya. Artinya apa? Kita harus Allah lebih berhak untuk kita malu dari darinya. Sehingga mandinya pakai Kain basahan. Nah, Tapi yang benar adalah tidak harus, bahkan dibolehkan. Dan ini jawabannya. Taib. Kalau Rabbul Allah bermaksud dan yang dimaksud dengan hadis ini, <tip> Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam al-Qur'an Nabi Sallam menyebutkan, anahu ini bahwasanya Ayub, hadis salam. Pelanjang waqarrahu waqarrahu yani nabi mang ikrar kanina sunnat takririyah fi'lun takririyun perbuatan yang diakui oleh nabi tidak diingkari diceritakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diingkari disampaikan perkara tadi kepada umatnya tanpa bangnga dari beliau bang Bapak Bu boleh fadhalladzalika al an wala ba'sa bitahri lilligatisal legusul janaba, bagusul tabarrud, bagusul yaumul jum'ah wa nahw Ini sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya tidak mengapa secara syar'i dengan telanjang untuk tujuan nyama mandi, mandi janaba, mandi karena tabarrud, apa tabarrud itu? Mandi supaya segar. Nah, itu mandi tabarrud. Tabarrudah. Yakni apa? Menggunakan air supaya segar untuk mandi. Mandi hari Jumat dan yang semisalnya. Tapi ehwa itu diantara faedah yang dikandung oleh hadis yang telah kita baca dari masalah fikia ya, terkait dalam uh, pembahasan masalah akidah disisipkan di sini disisipkan pembahasan masalah fikia, ya, kenapa? Karena persinggungan dengan lafadz-lafadz yang dibawakan dalam hadis ini oleh Membukhori Rahmatullah. Soal asal Allahilah ini berkali-kali kita sebutkan diantara adab yang baik. Dari seorang talib Mendoakan doa kebaikan Kepada gurunya Seperti-seperti disini Sebenarnya bahas Didoakan oleh muridnya sebelum Muridnya bertanya Ahsanallahu ilaihka semoga Allah berbuat eksterni kepada engkau ya syekh Ya kan Kowlu yu'zini bunuh adam Hadis yang pertama Menyakiti aku Kata Allah Ta'ala siapa Ibnu Adam Yusuf Budahro kerana dia mencela apa kemarin orang adar masa atau waktu Wa kata Allah Ta'ala saya adalah Dahr Uqallibullailuannahar berdasar <tuh> telah lewat dan juga Dahr bahasanya dari bukan satu tentara nama-nama Allah Ta'ala kerana dia isim ja, Jamit isim Jamit Ya kan? Tidak mengandung Kesempurnaan Dan semua nama Allah adalah mengandung Kesempurnaan Maka Dar bukan nama Allah Kecuali dari Madhabnya Ibn Hazm Beliau menetapkan dar adalah dalam nama Allah Maka menurut beliau boleh seorang itu dikatakan dar Karena dar adalah dalam nama Allah Dia mengambil dari sisi lafadznya saja Cuma alulim yang lain membantah Ya kan, tidak dibenarkan. Perkataannya yang di sini pertanyaan yang disampaikan, kalu Yudin ibu Nur Adam, al jawab fihi dilala ala an al Abdai rabbahu bimaasihi. Artikan Yudin ibu Nur Adam yaitu ad wa anak budhahro kalibulailawan nahr. Yudin ibu Nur Adam yaitu budhahro ad ibu Adam menyakiti aku kata Allah Taala. Kada dia mencelah masa. Jawabannya di dalam hadis ini ada dilala ada petunjuk yang menunjukkan bahwasanya seorang hamba menyakiti rapnya dengan apa? Dengan kemaksiatan-kemaksiatannya. Yang dilakukan seorang hamba. Wasayyiati dan beberapa kejelekannya. Akan tetapi wala yadruhu akan tetapi apa yang dilakukan oleh benar Adam dalam menyakiti Allah Tuhai tidak memandorotkan Allah Subhanahu <yudhi> Wa Taala. Yudi walayadurruhu menyakiti Allah Taala tapi tidak membahayakan Allah Taala. Akil, berarti kan? Wazharu alafti sedangkan darornya mengenai hamba itu sendiri. Layakulillah sayaan tidaklah membayarkan Allah dalam memandorakan Allah sama sekali sedikit pun dalilnya yaitu innakum lanta blugu duri fataduruni walanta blugu nafi fatanfauni Rasulullah SAW mengatakan innakum ya ini ada diskusi dari yang Rasul sampaikan Allah Taala berfirman lanta blugu duri sungguh kalian tidak akan Sampai memandorotkan aku, nggak akan sampai mata kepada aku. Fatahur roni fauni. Artinya apa? Nggak kan usahkan nggak kan mampu sampai memandorotkan sama sekali. Wallahu laa yadurhu Maka Allah Taala tidak ada sesuatu yang memandorotkannya. Nggak ada sesuatu yang bisa memandorotkan Allah Taala. Fauwal guniyu, walkamilu, walqadiru ala kullu se. Maka jalan Allah adalah guni maha kaya, maha sempurna dan maha mampu atas segala sesuatu fala yaduruhul kholku. Maka dia ada makhluk yang memandoratkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin yudhil abdu bima asihi wasirkihi kan tapi, kan tapi yudhil. Yang menyegeri, yang menyakiti Allah adalah al-Abdu dengan masyad masyad yang dilakukan oleh seorang hamba dan kesyirikannya wasirkihi. Perhatikan sini ayat al-Sa'yan yakrohuhu Lahu wa yubigituhu Lahu minhu. Seorang hamba melakukan sesuatu dibenci oleh Allah, dimarahi oleh Allah swt. وَيَكُنُوا عَذَا مِنَ الْعَبْدِ الْرَبْهِ بِتَعَتِهِ مَا alaihi. عَلَيْهِ وَالْعَذَا غَرُّ <غَرُضَرًا> تَرَرُ penjelasannya ada keberadaan, ada gangguan terhadap Allah dari seorang hamba kepada Rabbnya adalah dengan seorang hamba tadi itu melakukan-melakukan apa yang Allah haramkan atasnya sedangkan dhar al-adha gangguan itu selain Bukan apa, bukan dor, bukan doror, bukan madorot terhadap Allah Subhanahu Wataala. Ini yang dikeluarkan oleh PAS bahasanya dibedakan antara dor dan antara aga. Allah tersakiti dengan adanya gangguan dari hambanya dengan maksiat-maksiat syirik dan kekufuran dan sebagainya, tetapi tidak madorotkan Allah sama sama sekali. baik Su'alun ahsanallahu ilaika di sini tertulis ghuruwadhih maknanya pertanyaan yang terekam tidak jelas pertanyaan yang di suara yang direkam ini tidak jelas maka dikatakan ghuruwadhih cuma jawabannya la takunu kallazi kalladhina adawu Musa fa barrahu Allah hada bikalamihi. Pertanyaan tidak jelas Cuma jawabannya Janganlah kalian Bawakan ayat Al-Quran Janganlah kalian Seperti orang-orang yang mengganggu Musa Maka Allah melepaskan Musa dari Orang-orang yang mengganggu Yang menyakiti Musa fi Ini pertanyaannya tidak maksud Artinya tidak terekam secara jelas Sehingga tidak tertulis di sini Ditulis titik-titik Kemudian ditambah dengan Ghorwa di maknanya apa? teks pertanyaannya ataupun suara pertanyaannya tidak jelas dalam rekaman itu. Lanjutannya, sualun 'ala gidisalum al-ahl uryanan mahkumuhu dumauunya. Mandi bersama keluarga tanpa ada telanjang bagaimana hukumnya? Jawabannya Syekh bin Bas, idza kana ma'ahum ahadun Apa ma bilang enggak ada seorang pun bersama mereka orang-orang yang tadi mandi? Dia sama keluarga saja, enggak maafin saya ularnya sama istrinya, suami sama istri mandi telanjang ini enggak masalah, maafin sebenarnya enggak, enggak ada hukum yang perlu disinggung dalam perkara tidak boleh, enggak mengapa? Abomb, kalau oleh ayat perkataannya Allah Taala liayub kepada ayub. Alam akun agenai tukaan hada hada ingkarun alagi fi akhidh. Apakah ini bentuk pengingkaran? Alam akun agenai tukaan hada. Tidakkah aku telah mencukupi kamu dari ini, caki ini, nah itu, caki apa? Caki belalang berupa emas ini. Bukankah ini pengingkaran terhadap ayub dari Allah? Kenapa kau diambil? Jawabannya, Soalun Yasaluhu Allah bertanya. Bukan pengingkaran Allah ber, bertanya. Jadi ini bukan pengingkaran terhadap Ayub. Kenapa kau diambil? Tapi cuma bertanya. Allah bertanya kepada Ayub. Fakolah bala. Ya, engkau telah. Ya Allah, engkau telah berikan aku barakah. Telah berikan aku rezeki berupa ini yang sangat mulia. Wala'a ajaba Ayyub bi Dengan jawaban bala. Kenapa? Li izhari nikma li izharil fadl wa ni'ma. untuk menampakkan nikmat yang datang dari Allah. Jawaban tadi untuk menampakkan keutamaan dan nikmat dari Allah taala wa la takallama bima arsalahu Allah ilaihi wa anzalnal barakah listafidannasu wa ya'lamu. Dan supaya Ayub itu berbicara dengan apa yang Allah telah mengutusnya. Ya kan? Bima arsalahu, bukan mengutusnya, mengirimnya. Bukan mengutus. Dan Supaya Ayub berbicara dengan apa yang Allah telah kirim kepadanya. Apa tadi dikirim? Kaki. Emas kaki apa? Belalang dari emas. Arsalahu. Allah mengirimnya. Memberikannya. Supaya Ayub itu berbicara Dengan apa yang Allah berikan kepadanya Berupa kaki belalang dari emas wa barakah Dan Allah menurutkan berupa barakah Supaya manusia mengambil faedan Supaya mereka tahu Bahwa salah Bahwa ajabah Dia Allah bertanya dan Siapa? Ayub menjawab Lih hikmatin Bali, minha, karena adanya hikmah yang sangat dalam Bali kemaranya dalam minha ayat ayat supaya manusia mengambil faidah dari apa yang tadi telah Allah berikan kepada Ayub alaihissalam. Maka kalimat tadi itu alam akun agnetuka anhara ini bukan bentuk pengingkaran terhadap Ayub dari Allah. Bukan penting mengingkarannya Allah terhadap Ayyub Kenapa kau diambil kaki belalang tadi Tidak, tapi pertanyaan Kemudian dijawab Dan faedahnya supaya Manusia tahu tentang Apa yang diberikan oleh Allah kepada Ayyub Demikian insyaAllah maknanya Soalun Walayunafi antakuna hadir Rizlu min barakatihi Rizlu itu mu'annas Karena dia apa perpasangan mengatakan hadhi wala junafian takul hadirit julu min barokatih. Yani hadiri yakni hadirit yakni hadirit min nadhap dah fi barokatillah. Jawab min barokatillah. Artinya tidak ada penafian akan keberadaan kaki ini kaki belalang tadi itu dari barokatnya Allah yaitu kaki ini kaki tadi itu termasuk dari yang datang yang berupa emas masuk dalam barokah Allah taala jawabannya min barokatillah isbat penetapan iya termasuk di barokah Allah taala soalunah sanallahu ilaika hal kallamallahu ayyuba alaihissalam salam biwasitatin subhanahu wa taala Ahsanallahu ilaiki ya ini juga ini doa sebelum bertanya. Semoga Allah berbuat ihsan barangkah ya Syekh, apakah Allah berbicara kepada ayu Rasul dengan perantara? Ya kan? Perantara dari malaikat misalnya? Tidak. Jawabannya, Ya minasiyak annahu Anahu Allah Subhanahu wa ta'ala Musa fhatan." Panem sapa? Lang langsung. Ya zahar yang nampak dari konteksnya, dari susunan kalimat ini kata 17 bahwasanya Allah taala berbicara kepada Ayub musafahatan langsung. Ya kan, musafah ini langsung. Tanpa perantara. Bukan pakai tulisan, bukan pakai apa, -apa perantara yang lain tapi musafahah. wala mana mendalik perhatikan jadi tidak ada halangan untuk bicara langsung kepada siapa yang Allah inginkan dari hamba-hambanya enggak ada halangan bagi Allah taala berbicara langsung dengan siapa yang Allah inginkan dari sebagian hamba-Nya mislu ma musa alaihis salam wa kallama muhammadan alaihi wasallam semisal Allah berbicara kepada Musa Maklum Allah Muhsata Keliman dan juga Allah berjaya kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad. Wah ya Muhammadun ya, lama urja bilas sama. Maklumat Allah Maklum Allah Muhsata Keliman. Wah Muhammadun lama urja Mana urja? Tinaikan urut itu dari bawah ke atas urut. Dan juga Nabi kita mau ceritakan ketika di dapat dinaikkan ke langit. Kallamallahu, Allah berbicara langsung kepadanya. Wa farad salawatul <tutup> khams, Allah mewajibkan, memfardhukan atas beliau sallallahu alaihi wasallam salawat 5 kali waktu sehari semalam. Ya kan? Bahkan ada siang, dari hadis yang terkenal hadis Mi'rad sangat panjang di mana bahwasanya Nabi ketemu Musa alaihi salam. Ya. Disuruh balik minta takhfif, minta keringanan sampai berkali-kali. Ya kan? Ini bermaksudkan bahwasanya Allah langsung berbicara kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada penghalang. jika Allah mengendaki. Dan perkara-perkara yang gamblang semua tadi sebagaimana telah kita sebutkan dipersulit oleh orang-orang yang memiliki sebuah kerancauan dalam perkara ini sehingga harus dibeberkan panjang lebar oleh alul ilm dan makita tahawiyah dan yang lainnya Seorang tahawiyah panjang lebar penjelasan tentang masalah kalam nukilan panjang lebar maka dikatakan saya benar dalam beberapa waktu yang lalu ya kan yuzi nah, perkara ini yuzi menyakitkan yuta'ib mencapekan menyulitkan dari kalangan siapa alul alul bidah Sehingga beliau menutup dengan perkataannya, "Kepahamu Allah, semoga Allah memburukkan mereka." Kenapa? Karena menjelaskan kaum Muslimin, membuat rumit dalam permasalahan yang sudah dimurudah oleh Allah Subhanahu Wataala. Kalaulah memburuk Rahmat Allah kepada kesabab Allah warabami 7494 atas anak Ismail. Assalamu alaikum Nani Bani Shihab Ana bi Abdul Ana bi Abdullah Al Azhari Ana bi Hurairah ta'al anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tanazzal Rabbuna tabarak wa ta'ala kullalailatan ila samai ad-dunya Perhatikan dalam tanda hakikat dafil fath kita Bapa Allah Taala kari wa sama turun. Orab kami turun. Orab kami tabar kata alat turun. Kula laylatin setiap malam. ila samaid dunia kepada langit yang ke langit yang pertama yang paling dekat dunia langit yang paling dekat. Kapan hina ya alakhiru? Ketika malam tinggal sepertiga bagian akhir. Fayaqulu maka berkata Allah Taala. Mayad'uni fastajib lahu, mayyas'aluni fa'atiyahu, wa may, may fa semua perkataan Allah Taala. Fayaqulu Man yad'uni? Siapa yang berdoa kepadaku? Maka aku ijabai doanya. Siapa yang minta kepada aku maka aku beri permintaannya Siapa yang minta ampun kepada aku maka aku ampuni baginya Ini semua perkataan Allah Ta'ala Dan mereka yang tidak menetapkan turunnya Allah Turun apa ya? Turun nekmatnya Masa nekmat bisa berkata Fayabulu. Masa nekmatnya ngomong? Nekmat orang ngomong Siapa yang berdoa kepada aku Pada nekmat Ya Ku kabulkan siapa yang minta kepada aku, ku berikan, ku beri. Siapa yang minta ampun kepada aku, masa aman. Nekmat minta ampun. Jadi benar-benar Allah turun. Bagi yang mereka yang mengingkari Allah tidak turun, bahkan turun nekmatnya berarti yang ngamangin adalah nek Minta ampun kepada nekmat, minta meminta sesuatu kepada nekmat, doa kepada nekmat. Nah ini adalah perkara yang Batal sebab terberinya kebatilan. Jadi kalau mereka mengingkari Allah turun dan yang turun adalah nikmat Allah, maka jadinya apa? nikmat yang ngawang. Siapa yang minta kepada nikmat, dia menerima nikmat. Siapa yang minta sesuatu kepada nikmat, dia diberi lebih nikmat. Bagaimana? Inilah batilnya perkataan mereka. Tapi berdegannya Allah asarah wa datanaz zulusah fitun min aqisah kasiro berkata, berkata, berkata turunnya Allah ini adalah sabit mana sabit yakni telah tertetapkan bukan omong kosong bukan khayalan, bukan dongeng belaka tapi sabit telah tertetapkan dari beberapa hadis yang sangat banyak wa mutawatirun dan juga mutawatir datangnya dari rasul sallallahu alaihi wasallam Mutawatir bukan sekedar cuma hadis shahih tapi hadisnya bentuknya mutawatir Wa ala ululillah kama taqaddama min al-ayat wal ahadits alat nuzul Juga dalam hadis ini ada dilalah ada penunjukan makna bahwasanya Allah itu di atas ala ululillah Eno turun daerah ke, ke bawah ia ya namanya turun dari atas ke bawah Bukan Allah berada di mana-mana Orang awam Ditipu oleh ahlul beda Ya kan Allah dikatakan berada di mana-mana Ditetapkan -mana. Allah berada di atas Saya tidak terima Jadi yang benar Allah adalah berada di atas Sebukan telah lewat Dalam beberapa ayat dan hadis-hadis Yang menunjukkan tentang nuzul Fatanazzulu wan nuzulu kullu dalun ala ulul munazzil Tanazzul dan nuzul seluruhnya adalah menunjukkan tentang ketinggian yang Munazil yang menurunkan ya Allah yang turun wa anau jami subhanahu wa ta'ala maka maksudnya Allah adalah di atas jami di atas seluruh makhluk Al jami maksudnya adalah di atas seluruh makhluk. Jadi Allah berada di atas seluruh makhluk datnya. Wa anoyan zulalas samet dunia kula laylatin nuzulan yaliqubijalali. Penjelasannya Allah turun ke langit yang paling dekat langit dunia ini yang kita lihat. Setiap malam turun yang sebenarnya yang layak dengan keagungannya, kebesarannya. Lah, ya alamukai fiat atau subhanahu wataala. Lah, ya alam gak ada yang mengata tentang bagaimana turunnya Allah. Gak ada selain Allah yang mengetahuinya. Makau ni alin fakal aras bersamaan dengan Allah tu turun. Tetap alin mahatinggi di atas aras. Artinya. Allah turun ke langit yang pertama Bukan kemudian Allah dikelingkupi oleh aras Dilingkupi oleh langit Bahkan Allah berada di atas seluruh makhluknya Mahfum? Kenapa ke demikian? Karena sifat ulu sifat datiyah Lalu ulul mutlak Memiliki ketinggian yang mutlak tak pernah Allah dalam sifat yang lawan daripada ulu, daripada tinggi. Sifat rendah, sifat kurang. Sifat ulu, sifat sempurna. Dan Allah tidak boleh di sifat kurang. Nah, sifat rendah tidak boleh. Maka itu dikatakan bahwasannya Allah turun ke langit yang pertama, tidak, kemudian maknanya dibawa aras. tidak mana dibawa langit yang kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya tidak. Bahkan Allah berada di atas seluruh makhluknya, di atas arsnya. Maka dikatakan maakau nih alin fokol ars, wawafokol jamii dan Dia Allah berada di atas seluruh makhluknya. Ini berarti kan? Jadi ketika ada subuhat yang lewat di telinga kita, kalau Allah turun yang langkah yang pertama, berarti harus berhenti di atas Allah, tidak kenapa? karena sifat tinggi bagai Allah adalah sifat yang sifat datia, tak pernah Allah memiliki sifat selain tinggi sifat ketinggian tidak pernah Allah memiliki tidak eh, pernah Allah terkosongkan darinya Allah tak pernah terkosongkan dari sifat ketinggiannya ketinggian dat, berarti kan ketinggian datia Zatnya Allah tak pernah dalam sifat Dalam mahal dalam kerendahan Kapanpun Kapanpun Sifat yang azaliya Senantiasa Allah maha tinggi zatnya Jadi ketika dikatakan Allah turun ke langit yang pertama setiap malam Ketika malam Seperti kapan akhir Ini bukan berarti Allah berada di bawah Makhluk yang lebih tinggi dari Allah Tidak Barulah berada di atas seluruh makhluk kapanpun turun ke langit yang pertama, Allah berada di atas seluruh makhluknya, di atas ars, berada di atas ars. Maka beliau wa faqal zamiq bacaanat zalulilah sama itu niaqulalah dan nuzulan yaliqubizalalilayyuklamukayfiatu subhanahu dan Allah turun ke langit yang pertama, langit dunia ini setiap malam, Sepertiga malam bagian akhir. Layalikubijarin nuzul dan turun yang layak dengan keagungannya tidak di, diketahui tentang keiwia tentang cara-caranya yang mazat tinggi dan ma'amat ma ma sisi Allah dan ma'atinggi. Ini yang harus dipahami seperti itu, tidak boleh selain itu. Layyatus ayyufamaguirruhu. Tidak boleh dipahami selainnya. Kenapa karena sifat tinggi bagus dalam sifat apa? Sifat datia. Mahfum, -mah, nah itu maknanya Allah tak pernah memiliki sifat selain atau lawan daripada ketinggian. Kapanpun, tak ada satu waktu tertentu dari dulu sampai tak ada akhirnya, tak ada akhirnya dari awal lah awal walau akhiroh sepektingan Allah Taala. Kapanpun, maka ketika dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa Allah turun ke langit yang pertama, ini bukan berarti pada waktu itu langit yang kedua ketiga dan selanjutnya. Mengapa melingkupi Allah? Ini ti, tidak. Taib. Wawanuzulun jaliqubijali walayatana fa ma'ikhtilafilailwanarfisa irarja idunia. Dan turun ini adalah turun yang layak dengan keagungan Allah dan ini tidaklah bertentangan, tidaklah saling nafikan, menafikan bersamaan dengan perbedaan malam dan siang di seluruh belahan dunia. Fa lainal laila wan nahar fid dunya Maka sungguhnya malam dan siang itu di dunianya adalah berbeda-beda. Sekarang ini jam Isya, ya kan? Di Jakarta sana belum. Terus ke arah barat belum lagi. Terus belum lagi. Di timur sana sudah. Lebih, Mak, lebih malam. Nah. Apa juga pertiga malam di sini akan akan adap segala Selanjutnya selanjutnya. Kalau kita memahami dengan akal kita, maka senantiasa Allah berada di langit yang per pertama. Kalau kita memahami akal kita yang dangkal ini, maka senantiasa Allah itu berada di langit yang pertama. Kenapa? Karena seperti malam terus bergeser, terus bergeser enggak ada habis, enggak ada habisnya. Ngerti toh? Enggak ada habisnya pergerakan di dunia ini enggak ada habisnya. Terus seperti malam di sini belum di barang sana belum terus habis dari sini bergantian di sana terus berarti kalau begitu sesuai dengan akal kita maka Allah berada di langit yang pertama terus maka kalau itu karena akal kita tidak menjangkau kita tetapkan sebagaimana dalil bahwasanya Allah berada di atas seluruh makhluknya turunnya ke pertama tidak ada yang mengatakan cara-tata cara kaifiyahnya Allah Ta'ala Alam faakhirun layli indah kau menuhuwa lay sabi ahiru layli indah akharin Tengok. akhir malam sepertiga malam pada suatu kaum ini bukan akhir malam bukan sepertiga malam bahkan pada kaum yang lain kita sepertiga malam taruhlah kita bilang jam tiga sepertiga malam ya kan di daerah sana Saudi dan terus ke barat belum sepertiga malam di timur sana sudah lewat sudah lewat sepertiga malam nah Barastul layl aw abalul kama baydal masyriq wal maghrib faw wa nuzulun yaliku billahi fi kulli baladin wa fi kulli iklimin wa la yuklamu kaifa dzalika la ya'lamu kaifiyatadzalika illa huwa subhanahu wa ta'ala maka ketetapannya adalah ketetapannya yaitu Allah berada di atas aras ya kan Ketika turun ke langit yang pertama, nggak boleh dibami bahwasanya arus kosong dari Allah Taala, arus kosong dari Allah Taala. Kemudian apa berada di bawah arus tidak bisa dibami seperti itu. Kalau ini panjang lebar, dijelaskan oleh alul ilm. Maka dikatakan di sini waktu kata bafiha ada Abu Abbas shaykhul Islam ibnu Taymiyah kitab anjay dan sharhafi hadisan nuzul. Ada kitab satu jilid tebal. Ya kan Dicetak secara khusus Kari Ibn Tayami Sarh hadisun nuzul penjelasan tentang hadis nuzul Hadis tentang Turunnya Allah ke langit yang pertama Setiap malam ketika malam Tinggal sepertiga Bagian akhir Ini diterangkan oleh Ibn Tayami Dalam satu jilid Dicetak secara khusus Oleh sebagian alul ilm mereka telah secara secara hadisan nuzul wa bayana fiha maani Menjelaskan dalam hadis, dalam kitab tersebut hadis nuzul dan menjelaskan dalam kitab tersebut tentang makna-makna ini wa nuzul la sifatun khassatun min sifati Allah azza wa jalla yalzamu minha takyifun wa sifat Dan bahwasanya nuzul turunnya Allah taala sifat yang khusus dari sifat-sifatnya Allah azza tidaklah mengharuskan Turunnya allah tadi itu, bagaimanakan? Dipermisalkan, nggak harus semua seperti seluruh sebabnya allah tala, Ta nggak ada takyifnya, nggak ada tamsilnya. Falajah dzahmuminha tarudun, nggak mengharuskan adanya saling pertentangan bisa babihtilafil lailiwa nahr fil buldan, nggak ada saling pertentangan dengan sebab perbedaan malam dan siang di negeri-negeri. Fa ta'arudhu bin Kalau ta'arud, pertentangan itu terkait dengan kepada kita, sifat-sifat kita. Amma bin nisbah ilallahi ta'ala ya'arudhu li annahu ya la Ya kan? Jadi terkait dengan Allah Ta'ala masalah turun ini tidak ada saling pertentangan. Kenapa tidak ada yang mengatakan bahwa kaifiatnya sifatnya alot Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya Rabb al al-imanu wa nah. Maka kewajiban atas orang hamba beriman dan pasrah menerima. Al-iman wa taslim, pasrah menerima, Tidak mengangal ngakali wa alal umma al Iman wa tasdik wal ikraru bima jahan rasul salallahu salam kewajiban atas umat beriman dan membenarkan dan mengikrarkan dengan apa yang datang dari rasul salallahu salam alal wajil la'id di atas sekian layak bila'id dengan Allah wa alal makna alladhi aradahu Allah subhanahu wa ta'ala di atas makna yang Allah inginkan ini yang diinginkan oleh bin bahasa rahmat ta'ala Supaya kita tidak mengakal-ngakali keterkaitan dengan, eh, Bilal, dengan perkarian Bilal. Supaya Allah Taala kita tidak mengakal-ngakali keterkaitan dengan masalah ini. baik, perhatikan, jadi atas umat yang beriman, wajibnya rasulullah tidak beriman dan membenarkan dan mengikrarkan dengan apa yang datang dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segi yang layak. Dengan Allah dan di atas makna yang Allah inginkan. Waalaikum. Walhamdulillahi arrohman arrohim. Ini pembahasan panjang lebar. Karena kalau kita jumpa orang Sufi, kita tetapkan Allah Dia turun ke langit yang pertama dan kita tetapkan bahasanya berada di atas arus, mereka kebingungan. Akal mereka enggak sanggup untuk menerimanya kemudian langsung menolaknya ini yang sering kita jumpai orang-orang sufi dalam perkara ini ya kan dan demikianlah alul beda akal mereka yang didepankan kemudian rusesur, harus dipelintir pemimpin alul sunnah harus di, ah, dibatalkan tidak dihiraukan maka perhatikan wal fa'id al azim min ha ta'assul ibad ala doa fi hadal wakad al azim Faedah yang sangat agung dari hadis yang tadi telah kita baca artinya baro taala anhu ada sunuzul yakni faedahnya adalah apa hasul ibad ibad terdorong dorongan terhadap ambah supaya mereka berdoa pada waktu yang sangat agung tadi waktu kapan waktu sepertiga malam bagian akhir kenapa karena hal minza'in fa istajabu lahu orang yang meminta yang berdoa Fasid juga maka dijabat doanya. Hal minta Ibn Fayyutabu Alehi. Adakah orang yang bertabat maka diterima tabatnya. Hal minta Ibn Fayyutosuklahu. Adakah orang yang meminta maka diberilah permintaannya. Hal minta Mustagfirin Fayyuk Farulahu. Adakah seorang yang minta ampun maka diampuni baginya. Ini Anjuran yang dikandung oleh hadis yang sangat agung ini adalah supaya kita menunaikan dan melaksanakan apa yang terkait dengan Ada permintaan, bertaubat dan yang semisalnya diterima oleh Allah SWT di malam itu sebuah dengan syarat-syaratnya Sesuai dengan syarat-syaratnya tentunya Tapi insya kita cukupkan dulu Walhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim